Den första oktober är det premiär för någonting som många svenskar törstat efter. Mellanölet börjar säljas i livsmedelsbutiker. Riksdagen har infört nya skatteklasser och mellanölet som på lagstiftarspråk kallas för 2B får ha en alkoholstyrka på maximalt 3,6 viktprocent. Jag tror inte det kommer till att slö, slö i, äh, slå varm och säga på, på, på, på, på Det tror vi inte jag det, det är för dyrt och det, det, är inte, det är inte så mycket skillnad på det Och jag tycker att smaken är sämre än det gamla pipisen. Det smakar vattenskarat starkt Jag kan lika gärna lägga till och, eh, kanske en krona, en och en riktigt öl starkt Hur har försäljningen varit av Mellanöld idag? Eh, det har varit bra. Mycket. Är det de vanliga kunderna som kommer in eller är det andra också? Det är andra också, ja. Utom de vanliga kunderna. Är det damer eller herrar, företrädningsvis? Herrar. Har ni fått alla sorter köl? Vi har fått tre olika sorters. köl. Va? Varför dricker ni inte ni med den nu? Ja, har varit chockad av priset. Är det för dyrt? Jag tyckte att de tar om igår att det var här. Det ska kosta 1,60, 1,5,60 och 1,70. Jag tänkte att jag ska prova idag, tänkte jag. Två kronor kostar Nej, nej, nej. Vi tar som vanligt, så det är inget Aha. mer. Kläs två då? Ja, tack. Tack. Ja, här är en annan gäst som också synar den här nya flaskan i närbild och prövar smaken. Ja. Hur är namnet? Ringström. Jaha. Ja. E, vad säger ni? Är det första flaskan där? Ja, det är det. Och ert omdöm Ja, jag tycker det är bra. Är det gott? Ja, jag tycker det är gott. Nog är det bättre än det andra, men jag tycker det är för dyrt. Bland ungdomen blir det nya mellanölet snabbt en succé.